Eta gure estudioetan goizuntan, Christian Osafren, Euskal Jede, elkarteko, lehen dakaria, egunon, Kristian? Bai, Arabeaz, egunon. Ara behaz, egun diako hor ditugu, bat duzon baiti labetea iziztela uh, lasterketa hauen prestatzen, Euskal Trail lasterketetaz ari gira, bat baino gehiago baitira. Bo, lehenik, uh, egunon dien bezperan baikira, nola zirezte prest dira denak uh, korrikalari guzien Bon, <coughs> Ez dira arrax denak pres, minan uh, orduko pentsatzen dugu prestatuko togula. Eta ara, bon, uh, presione puskat el duzauko, minan uh, eduriko presion un bat da. Se presione, zerren inguruan? E guraldi adibidez, edo besteik? Ba, deia de, de, arruantzat, puskat, bon, bit aldatzen maita, bon, pentsatzen dugu lemesiko eunian, bon, apapre unai zerren dela, minan, bon, ibiketzeko disortatzu do mentras segi shaureme emi mettendo tutte ordina o frequei emaitendo pressionei o emaiten pressionei geiena Aiguradiak beraz eh Em um, ehandugu uste uh, dut españis trompatel o itibigarren uh, aldia dela euskal jedek lasterketa hauek antolatzen dituela Bai bai hori da itibigarren edizio dugu hutan Tengo ekintu diak. Habiatu ba, zen, red formatuan, egin eh, behetu, ba uh, ibilbide luze, luze akziren zonbait orai horai, ba urte jadanik beste formula bat autatua duzuela, uh, lasterketa bat, ba gehiago proposatoz? Zaten? Bai, hori da euh, web ba, du ha jote esrikte euh, gehi ge uh, hau proposia e izena izan zera eskolakarteak el elkarteak. eta dila bost urte euh, bi gehitu gintzen biarkel uh, feen. Iru lasterkaldi gehitun gintin, ultratraile hori, eta dila irurte uh, trail um, iluna traile eta neska traile. Hala, e, ultratraile, berbada, errandezagun, eh, lasterketak baitziren jadanik, mendi lasterketak baitziren jadanik Iparrauskal Herrian, hau dela lehen luzea, egunta eh, horita mar kilometrokoa. Bai, <coughs> ip Iparraileko lehen uh, luzea, uh, lehen voilà, ah, ah, ah, ah, azenta, onoko anezita besteik, eta k software uh, esplikatukan dugu uh, aurten jaz baino kasik uh, irutai uh, lasterkerrik gehi hau ema baitute izena, eta lauen bat lasterkerik partituko dira horzeile uh, goizian eta bon, uh, uh, da konten dira. E behar daurten bere zititaun bat bad dela ulttra hori sartu dela zirkuitu bateana. Bai zirrkitu uh, batetan sartu da... Or, uh, Frantzien gaindi eiten diren ultra trai horitan, badira bederatzi, bon, badira bon, Pirineotan bakar gira, gero alpesetan, Juraan, beste, uh, beste lasterkaldi bat jainioan uh, ugarte hartan, ara, uh, o, challenge bat bada eta ara, uh, lasterkeriek, bon, lasterkeriek estu uh, zuzte lasterkeriek neguziak eiten, eh, ben an, zoma itzu gamaite Uh, Be puntu gehi hau gehi hau, alibidez eskaltjaak emaiten du uh, beste lasterkaldiak baino punu gehi hau eta ururte ondaan uh, lasterkardiak ukaren dirapunduginak badausari ba, bat eta. Challenge delaako ba? bat eleak eta berezi bat da. Lasterketatan parte hartuz ere ponduak irabazten dira beste batzuetan izena ememaiteko gizan. Hori bai, bai. ere bada? Ba, ba, ba. Bai, bai. Adibidez, reunion ugartekoan parte hartzeko, euskal eusk, ultra-trailen parte hartuz, ponduak irabazten dira? Bai, ponduak, e, ba, eta ez, ultra-trail uh, diagonal defuna iborizuma zu egin, behar duzu, uh, uh, proba bat, eina huzula, deia, ehun uh, kilometreko lasetarkaldi uh, bat, behar du gehiago, eta desimilean azkar batekin, eta bestanda, euskal trai hor, hor, hor, hor, charzen da, fin, charzen da, bai, pundiak, ba, ba, Pundia, pundia dira, ba, e, e, e, pundua e, karkulatzen duzte, lusetasuna eta 10.000aren arteko, uh, arteko bat da. Bat azbesteko bat egiten dut. Hori uh, da ultra bera, 70.000 kilometrokoa. Zerraiten alda, bilakatu dela Euskal Jede kantolatzen dituen lasterketetaik eh, garantzitsuena edo izaharra ja eranen dugu zenta eh, duela zonbait urte bakarik egiten da, baina hartu du leko handi bat ultraka? Ba, ba, hartu du, bon, pentsatzen dut, fin, fr frantzir ento espanjone, fin, l'hemisiko ultra dela antolatzen dena urtean, eta... Unat, eldu dira, fin, lasterkariak eldu dira, prestatzeko beste ultra bat, beste objektibo bat, barimaute beste lasterkali bat etan. Alde bidez, ara, somaitzu eldu dira eskolterreiko ultraaren lasterak zera, Uh, Utemben prestatzeko mm. aldi bidea zara utembe edo bari bari dira zerpe gastu femada agurilana zerpe hor eh uh, pirinotana edo pixkat uh, ara horiba da eta gero anitz uh, en Hemen eskolergien eta enfin, aldeuntan eh, bakarra baita, lekuko eke anitz eh, nahi dute hein, kosteko zer den uh, ultra baten egiteko. Uh, bat zer den, Luzetasuna eta biegunez, da Gauat pastea eta... Prezeski, eh, publikoa keres egitzen du iruditzen zait uh, ultra hori, eh, abiatzean bada giro sekulakoa, heltzean berdin, bada giro berezibat ultra horren? Uh, <coughs> ba, bon, gero... Gero, uh, gilua, uh, egungusia da, jendeak, uh, edo zoin jende ikusten duzulaik uh, kurritzen gilaik, edo, feng, guk, uh, baigurria banka aldudu eta aurrepele uh, kurritza bat ditugu, eta edo zoin uh, jendeak, leku koake, joaite uh, nira ikustera uh, lekuetan, uh, janetan lekuetan, eta kosteko nordean pastean, ez ba zutuzte zautzen behinan, Bon, Gauixo da, lekuko diendeke, joiten dire ikustera. Uh, Arzen duzte, baxpase minuta, edo gaboaz, edo aldibidez uh, lemizikoa uh, hor uh, eunzaitik bernaldu da charzen da baigo eta ikusten ditugu, diendeak joiten direla jolako ahriat, kustera jan orden, uh, argzako lepoat, eta dero lemizikoa kusten dute hor pasten, eta baute demora baigo gira diteko o, autuan, eta berriz baigo giren kusten dute, eta bon, Korte nu, elekuko jendeake interesatzen dela eta eta guxo da, guretako guxo da, ba. Interesa eta berbara ere ahitura edo berbara miresmen zerbait hain beste kilometro egitea gelditu gabe. Ba, ba, ba, bizten da, minan. Ba, ba, bizten da, ahitia dira, ahitia dira elemizintetko da nola dutene, ahitia dira ondarrake nola finitzen duten eta horremenak ondaren zatera, finitzen mait dute, bukatzen mait dute, eltzen mait dira. Eta batzuek lehen lasterketa luzea dute, beraz, or, orainu merez imendu gehiago badute dute. <gibar> hori ah, ah, ah, bera, hori bera. Eta lekuku jendeak hilzen bon dira, uh, eta lekuku lasterkeriake baitira, eta buskat, uh, bultzatzeko. Christian Osafre, Euskal Jedelkarteko presidenta gurekin dugula, hostiral eta larumatuntan iraganen baitira Euskal Jaile lasterketak, betiere salbatoriko zubia erabiliz, hor dito dugu beraz, milak alastarkari gurikatuak gatuak, irumila behirreun laueun kaxik hori da? Ez, ez, ez, irumila behirreun izenetan gilitu gira, izen emaitetan, eta pentsatzen duara, irumiletan joan direla alastarkaria biti galtzi priskat bada, eta ara, irumila alastarkari partitu uh, Artu kaute par, partitzia. Zer uh, dira artetan batzu sauritu edo bidiana? <laughs> ba, ba, sa, uh, sauritu eta ondorbe mentoan edo Ara bat dira beti beti... Uh. Horako problema Zinen e, egia da, urtahilean behar direla izenak eman, eta hobe gainera ernei zaitea. Adibidez, haipatzotu gostion ultra, behinan badira beste lasterketa batzu. Bialdiz ogoi tabostekoa, trail gozmanta deitzen dena, edo bialdiz berro euskal trail. Hori euh, leku guti bada, edo lekuak badira, behinan biziki joa iten dira. Ba, ba, bisikifite, bisikifite, uh, agitu gira, aguten uh, bialdiz berroiekoa eskual trai hori, horren erdi batez joan uh, dirak, asik liko guziak, jaz egun eh, bat emantzin, uh, aguten horren erdi bat, uh, Arritu gira hortan ere, arritu gira sonifite, joan diren. Eta bistanda trai, uh, bialdisa oita bosteko trai gourmantaurire, uh, baba, hau xai amezela e sigarifite. Ah, amak ah, minututa, hau xa dute. La urden bat, izen gusiak, zaspiun ekipa bantintin uh, uh, gure serrendan. Ero bada ere, bizpairu orte mandi duzuena, hilunat jail, hori gauaz egiten da, ostiral gau ean da? Hori be, ostirile partituko da bertsaketeretan baiguriko plazatik, <coughs> bankara buruz, eta bankatik behiz itzuliko da uh, baigurirat, uh, baigurirat. Ara, behaz, uh, hau, unek ere, harrakastu? No, oh, hau, ortean or, bat ditugu, uh, bon, muga emanaginin behirun ekipentzat, e e e e e e eta uh, behirun ta amak bat, hola, Partituko direnak. Antzigabe, neskat jail Eta ba, ba. neskat jail, orzila de txaldean, borsak eta Hortan bat itugu egon taidutan ikipa. Erra nahi du, lasterketa guzi horiek ondutan hartuz, beti badela mogi mendu, beti badela uh, mendietan lasterkari, biziki antolatua dela? Ba-ba-ba, bon, uh, ilunat jail eta neskat jail egin ditugu uh, bestiak uh, bukatu eta, ezin zarrititugu bukatu eta, orde ono, baiguriko plazan beti horzi uh, aile edo, eta ibiko bitzat, beti bada moviendu, beti bada zeitikozteko, beti bada animazioa, uh, ara, denentzat, denentzat bada beti iziait. Eta, eta ara, gero publikoa joiten dena istan da mendirat uh, Eskual traile, eta trail gurma horrean ikusterat, gero uh, Jitinandila uh, El Mugarat uh, Iluna trailean partitzen ikusteko edo uh, Neska trailean uh, agribadan edo eta partitzen ikusteko Eta arabsikat... Uh, Hola, antolatu ditugu, busikat beti jendia atxikazteko, edo beti zaitu kaiteko ikustekera. Eta joan den urtetik epantaila ondiak eman ditu zuere, korrik alariak segitzen aldira Baigoriko plazatik, horrek ere, ajakastabadu, jendea atxikitzen du? A, b, e, antaila dena, bon kanal dudekin gira lanean, eta lana lan ondi aiten ute. Baigoriko plazan ikusten alda, deia, horziar bon, e, erekin, L'emisico la staccaria ultratrail la staccaldiohtako l'emisico la Arri da, biak eta erdi artte horretan, uh, Eta handik, eba, baiguriko plazan, ikusten dugu, ikosten ditugu hango irudiak, hango, hango uh, elgarrizketak, bai eiten dugu elgarrizketak, eta bon, hori uh, antail da. Eta atxaldean zehar, hango irudiake ikusten ditugu, uh, alartetan, eta bon, goxo da, baigurin, uh, guztia, hurripelenden girua, eta ara, ane baita giru, girugu guztua, e, e, zinez. Ara, behaz e, lasterketa anitz erran dugu, e, ez dakit berbada kontseilu bat, zenta biartik aintzina e, gaurko ere aipatuko du, e? ara, txuntan bat txuntat baitu zuen, aintzina etoriko dira, korrik alari guztiak bizkarrikoak bila, e, ara, jadanik bila jaszen da azkenean lasterketen egun uri. Baba biak hasten da, eguna ondiada, la, lastakiri geienak dudira biak uh, dukxelen txeka, ez duguna gana biak atxaldean bada txiki txailire uh, augean lastakaldia, irukat egitea egaiti, dara animazioanea emanen dugu geke. Uh, sekon txailu... Uh... Ah, Adibidez, aparkatzeko, zentrua ah, etxia izanen da. Sekon txailu, hala, orta ze nain mintzatu, bon, centru, bai gurriko etxia e izanen da otor, orduan uh, bai gurri kampoko parkinak, enfin, bai uh, pekaldeko parkinak parkinak izan dira uh, ehrenaidut nahi dut trinkieteko doan eskareta kon doan rugby zelaiko kon dort or, uh, auto parkinak izan dira orik berdi la baliatu uh, berdi la izan dira bolondresak or uh, parkinen iteko parkinen zaintzeko eta zaintzeko edo autoek aparkatzeko eta bide basteritan izan dira bolondresak orin orik errespetatzea orik jendiak dira, baisteak zela eta guri launtzera aldu dira, eta zinez ekspetatu. Eta, eta, ara, mendian uh, lastekarriak uh, kontsailu bat, ara, mendian uh, mendian izan inden dutu bolondrechak eta hori bon, eta orinagurzia orin rejmis rejmisetzia sinese orin zateldu baitira lagun eta eta hori gabe uh, esbagi espaitu du jutila suma laguntzaile hor mobilizatuak lau egunez lau lau um bat baino gehiak uh, mobilizatiek eta ara eskerrek E, ara txuntakoa beraz uh, aipa dezagun, lehen aldikotz behaz uh, mintzaldi bat antolatzen baitu zuen, konferentzia bat eta presiski uh, lasterkariak ente uh, esatuak izaiten aldira. Ara txuntan da zazpiontan, bai goriko bile txean, zuzer den hori. Bai, hurdean, uh, atxuntan, atxuntan, zazpieterritan, uh, zazpiontan berkatu jazen uh, Maria Maria Bizkai uh, da uh, otibabariko uh, preson bat mediku uh, eskoletan dena, testa tesia prestatzen nahi dena. eta jasa egintzen onnda galde galdeatu Eta bat ane, eitera Bialdiz berroieko lasterkarriak Eta bon, arrak ar, ar, tozitin xe eta Eta piskat haren Prezentatzera ginen da Eta tesia txia etendu Trail, trail, trail saurien gainian Traileko leko saurien, saurien gainian Eta nola Abertitu uh, Trail leko sauriek uh, Prebenzio lambat orduan izain da ba, Prebenzio lambat eta bon JASA ENAGININ UNTRAZ ELA ASTEZKEN ARTSAIKIN KONFERENTZI BAT EBA INZALDI BAT EITA Ogin gainean edo benturaz aldun uktean izbezitik zerbait izanen dugu Eta orgen laurentzera ginen da Filipe Menziolo kardiologo bat da, Donapolikokardiologo bat da, bera lasterkaria Gainera, ultegat gaitako lasteherkari egiten du horxilean, uh, horxilean, uh, eta harren launtzera jinen da, eta harren mintzaldia horrein gainan izan da. Seenditu zuzue, batzen behar hori behar bada batzuek, lasteherkari batzuek prestaketa aski irik gabe, ez baitute behar bada on berengorputza ongi ezagutzen, edo bada lan bat egiteko gurean? Boa pentsatzen dut, bat eh, ba dira beti uh, jendeatzu uh, ziren ahunt sehure uh, goxputzaren zat, eta beti, beti, beti guxo da kontsailien uh, entzutea. Ja so manera edateko Ja teko manera teko gero uh, mm -hmm. minbatsuko itemarimatu zu gara se se no la ez feno izan bon ara niki xuxen dena deskubrituko dugu atena ta ara zaspi on ta bez bai goriko biletcian ere urten uh, salbatore usteusi salbatore astiburuaz ah, baliatzen ziste uh, euskal trailikiteko urten Bizu bi edo bi egun, beste egun haste berean. Eh, horrein ez egin zinutela ere ikerketa ekonomiko bat, ikusteko eh, Euskal Trailekin eh, ze ekarpen ekonomikoa egiten zen baigurriko aranean edo urhunago ere. emaitza eh, aski handi bat, eh, agertu zen, agertu zuen ikerketa horrek? Haba, dila 2008an engilin ikertak hori, eta hortan ateginin la lauen te lutanoi 1000 euro euh alors celle avec aurico lekuko, fait les coucous les coucous economia rei tu commerçanta tapetiera da denaka komo commerçanta tapetiera euh enfin dira garrantzitxo bat dala. Bistanda, va, va, va. Eta horten, subi lu seagoa izanet, edo berbata diendege iago egon da lu sasago, zeta kiso? Bon, ikursiko dugu, aurten ere berri zen indugu, kursiko dugu, penchatzen dut, diendek, fin, diendek hal, diendek diendirela, diendez azte gu siantzat, badakit, frantzia, mailan, badirela ono bakantzak direnenak, sektoriatzu, eskolako bakantzetan direnenak, erenak, menturaz eg dien dira azte guztianzat, menturaz beste atzu, ez dakit, fin uh, pensatzen dut azte guztianzat dien direla elema ino ge geishao. Ikerketa egine duzu eberritza orta nol da. Uh, Entzatu kusizte si, bela? Ba, ba, ino gu, uh, eskoltra e pastuta, espiritua uh, kartuta berriza... <laughs> berriz dugu uh, Eta lotura zuzena ere uh, trail estazioarekin uh, duela urte bate dobi hasia baitziste baiguriko haranean uh, bideak eh, uh, markatzen trail estazio baten beharrasen dituzinuten, berbada diendea diteko lasterkariak diteko uh, gehiago edo urtean zer uh, behimaino gehiagotan? Ba, euh, ba, bon... Euh... Euh le syndicat génie tourine vers la BARA bon va uh, ba gorico riak accordion uh, e gintsuan gure fe gure consilierekin eta bon uh, wa kashik ibilbide uh, gusiak uh, markatia dira ikusten dutu nahi euh urtean urte hasta urte pen mutant zerr ikusi dugu basela jendia luzena ta gainera luziren menan uh, a paleco beti luru ardura elura baitzen memdi uritan ta ez tira antrenatua lisan naisuten bezala, eta ardura hala bai Ibilida jendea, azte burtuantak ikusten ginten beti, beti lasterkariak. Mm -hmm. Bu, bon, ara, huri beste urratz bat izan da. Beste bat ere gehitu nahi nuke, euskal jade elkartea, bada ere klub bat, lasterketa hartzeko, azte hartetan uste dut elgarretaratzen dienak. Horre, kusi duzue lasterkari kupurua goiti joa iten, eh? Ha, ah, ba, ba, ha, 2008an ah, montatu ginen klub hori, baginean ba emetziri bat, is, i, licentzu, licentziatu, Eta aurten ilutano eta bosten ikuste, uh, bada, bada, ba, ekusiko dugu, uh, dugu uh, progresua eta... Eta, ara, uh, eta geruta neska gehiago? Ah, bada, erdia, ba, kasik erdiak neska, korri ono. Uh, ez dakit, muti gau baino motivatu duen edo bauten beste zer bat... Uh, Gehiago eta, bon, eta segitzen entrenementetan, neskek, en nik uste, mutikabaino, gehiago segitzen entrenementetan, demora txak edo, edo ez. Garai batez erraiten zen moda zela, mendila astarketena, huai irauten ari du, moda horrek, moda bat balin bada. Astapenean moda izaiten altsen, menturaz, mainan uh, mendian akzen duzulaik uh, guztia, Gro mendian jute naltzira zurde neugian, demora dekabari ma da, uh, ara, beti dekada, goxio da. Uh, Astapenean moda bari ma zain, gero gustu akzen alduzu eta segitzen alduzu. E, en edo dutiko, ara, mendian astegeitea, ez beren duzu, beti reil astegeitea, mendirat joaitea, eta, eta uh, goxio uh, da, demora goxioa bari ma da, eta Ba, ez da, yeah. Ibiliz, Ibiliz ere iten alba, eta hox, lasteketan, ba, ba, ba, ba, ba, ba, gehen bat. Ba, ba, ba. Uh, bon, Ibiliz iten anduzu uh, uh, goitiai eta gero lasterka planuetan, eta diahustetan. Guntza da. E, itz bat ala ere, haipatu dugu anit, Euskal Gedean, edo Euskal Trailea, ez dugu lehiya hori haipatu, badea, ez dakit, ultraan, edo uh, bi aldiz ogoita bost, edo bi aldiz berro goian, badea, izain dea lehiarik uh, artean aktean, eh? batzuek deshaf personal bezala inandute, baina izanen dela lehiarik. Boa, oh, pentsatzen dut... Uh, pentsatzen dut, so, somaitzu galdurera hilabasteko edo beren objektibua dela eskualtraibe, so, somaitzuentzata eta bestuentzata bestu beren... Zuregiten uh, be, zinuizela, beren... Uh, fe, le, desafio personala. De, de desafio personala. Hmm. Me, badira, bestanda, beharrik. Beharrik edo... Ba me alta ez zute gehu irasteko ikue. Eh, nu ez zuten... Uh, Enfin, goque charlietanes de go, de go chichi dira, dozent sari bezera. Et bon, ouais, l'acheter caria, l'acheter nahi dute bere, enfin, sommeitchu le dire ira da. Me istan da bera da competition bat egiten du zola ber beti uh, de, uh, le yabat berozu lemisiko uh, arteko le yabat 85 kilometroko hartan badira azte uh, Eta ne duliko 81 ekipa lehia nahiko direnak lemisiko uh, le lemisiko uh, lekiako uh, ber hoyan izan dira mahwata ta ara gutan geltzinen gero uh, isteak berik uh, Albezen untza iteko, eta jazko diazko emantza bina obe hau iteko. Ara, diazko baino, diazko emaitza gainditu, obetu. Milesker, Christian Horri zein gira, elmugan eh? El biztandena, irabazleak, korrikalariak ere mintzarazteko, erreportaiez, urbiletik segituko dugu biztandena, eh, euskal traile egun horien ibilbidea, eh, hostiral eta larumatuntan, kurai hon, eizielan? Milesker. Eta milesker zuri unha dinik? Eh? milesker.